І опинився у врядника. Там він потрапив на чай. Напився його добре. Потім ще посиділи та побалакали. Романові хотіло, щоб його заставлено і обідати. Так господаря або не догадалися, або не схотіли того. Довелося йти обідати додому. Прийшов, як уже всі пообідали, і обідав сам. — Мати, щоб йому догодити... Зарізала і зварила курку. Виголодавшись, Роман не заставив з неї нічого. Поївши, зараз подався і знову з дому. Почув, що сьогодні тільки прийшов до Гриценків їх солдат, так і повіявся туди. Він з ним не в одному полку був, та те дарма. Солдат то вже однаково, що й товариш. Гриценки були вбогі люди. І не закликали беседи так, як сиваші, але і в їх були гості двоє-троє родичів. Білявий, поганенький солдатик сидів за столом, радий такий, що аж сяє, і розпитував про хазяйство, про родичів, про товаришів, бажаючи знати все, що сталося на селі, відколи його не було дома. Романа посадили за стіл, шанували. Вернувся Роман додому аж увечері, і ліг зараз спати. Другого дня пішов зранку, поблукав по гаях до обід, і прийшов додому так, щоб знову обідати самому. Уже кінчав обідати, увійшов батько стоку. А де Роман не був, чи не в економії? — Де був, там був. — Поспіймо ще з економією. Зовременно все зробиться. Та й вийшов з хати. — А що стара робити мимо з синком-солдатиком? — запитався Пилип жінки, як Роман вийшов. — А що ж там робити? — відказала Паразка питанням, мов не розуміючи, бо це справа її Мазунчика була. — Де та як будемо добувати, щоб йому на панування настачити? — Оце ще що вигадає? — Тепі не тільки приїхала, натомилася і відпочити не дасть. Оклигає, то й до роботи візьметься. — Ні, каже, що не хоче братись, а буде в економію приказчиком поступати. — А може ж і поступи, він же в нас образований. — Треба там таких. — Ти вже нападешся. Перечасуй і побачиш, що все буде добре. А то ти як почнеш гримати, то тільки сварка щиниться. — Добре, я перечасую, помовчу трохи. Побачимо, які із його люди будуть. І батько справді замовк і не казав Романові нічого. Три дні минуло тихо. На четвертий Роман попрохав у батька-карбованця. — На що? — спитав батько. — А що ж я без копійки жить буду? Покуда дайшов, витратився, папірос не зашта купіть. — Ге, хлопче, як ми будемо на панські цигарки гроші переводити, то скоро в нас і хазяйство не стане, — відказав батько. — Нема у мене грошей. Роман грюкнув дверима та й подався на село. Він гнівався на батька і на братів страшенно, лаяв їх мужвою на що що не розуміють, як повинні поводитися з образованим чоловіком. Але він те знав добре, що як батько затнеться, то вже з ним нічого не зробиш. Гроші він не дасть. Треба справді піти в економію. А може пощастить? Економія була велика, і людей там служило багато. Роман зараз же пішов в контору до вправителя. — А що скажеш? — спитався той. Роман почав виясняти, що служив на службі, і хотів би мати якусь пристойнішу, ніж проста хліборобська роботу. — Яку ж то роботу? — попитав управитель. — Хотів би приказчиком. — Еге, не треба нам приказчиків, бо всі є. Та хіба ти знаєш хазяйство? Бо солдатах. Служив де Швейцарова, а до хазяйства пнешся. І управитель повернувся було до свого діла. Але зараз же знову звався. Хіба що...